І здалося, нічого підозрілого не помітив. Ще треба було пережити якусь хвилину. Нарешті солдат шерпнув заповідок і потяг пса до лісу. То був порятунок. Тарас пішов своєю дорогою, що стала партизанською, уже навесні 1942 року. Він був бійцем одного з перших партизанських загонів, які діяли у Себельському районі на межі Росії, Білорусії і Латвії. Мені повірилось, що саме в цю хвилину Тарас думав про свою останню втечу з полону, втечу з-під розстрілу, про своє партизанство, про зустріч з балтійцем, в десанті, якого він ось уже два роки очолює розвідку. Я ж не помилився, запитав я в Тараса, намагаючись вгадати його думки. Не помилився, брате. Я і в 41-му воював, Тарасе, в одній з тобою дивізії. Біля Ліепай ми стояли. Шість днів з прикордонниками стримували німців. Втрутився позалужний, почувши нашу з Тарасом перемовку. Точно «Шість днів», – ствердив Тарас. «Я ротою тоді командував», – пригадав позалужний старшой. «А потім?» – небезнічев'я запитав Тарас. «А потім?» ну, «На жаль, полон, який ганьба і нещастя для воїна Червоної армії». «Та кінець ділу вінець. Зараз ми народилися вдруге». Тарасові чомусь не сподобались слова старшого, і він зауважив. Людина народжується один раз. «Товариші!» Нарешті пролунав у репродукторі телефонки на притамований голос. «Сьогодні радянські люди святкують 27-му річницю перемоги Жовтневої революції в нашій країні. Четвертий раз». Зустрічає наша країна річниці Жовтневої революції В умовах вітчизняної війни Проти німецько-фашистських загарбників Я вже знав, що радист Володя 6 листопада 41-го року Разом зі своїм 60-річним батьком Були на даху будинку номер 4 по вулиці Фрунзе Як бійці протиповітряної оборони Тоді падав сніжок в небі було спокійно, і батько з сином ті хвилини дивились на повислі над Кремлем Аростати, на принишку, насторожену, оповиту темрявою Москву. Дивились і думали про дні, коли столиця знову загомонить на повний голос, усміхнеться морем світла, як і до війни. А командир десанту Балтієць у дні першого свята Жовтневої революції в умовах Вітчизняної війни обстрілював на шосе німецьку автоколону, висаджував мости на Калінінських дорогах. А я того вечора був у Червонофлотському патрулі. Ішли ми з Овчаренком, Охріменком і старшим лейтенантом по проспекту Васильєвського острова. І раптом звіднявся в стовп диму Кільський вибух розколов холодний осінній день. Потім другий вибух, потім ще. Дим розвіявся, впало на брук, зінято вгору каміння. Ми підскочили до місця, де вибухнув снаряд. На бруці лежали поранені жінки. Ми чули їхній стогін. Поруч лежали вбиті. Ці вже ніколи не дочекаються трамвая. Охріменкою Очаренко і старшим лейтенантом допомагали пораненим жінкам, а я підбіг до хлопчика років п'яти, який закляк над убитою матір'ю. Він не плакав, ще не розумів, що сталося. Та чи міг збагнути, що таке смерть? Може, в цю секунду він не відчував ще, що в нього самого немає позап'ястя правої ручки. Ще не побачив крові. Менемиті хлоп'я все це збагне. Так і сталося. Хлопчик все побачив своїми великими переляканими очима,